що прихильність новореців може значною мірою стабілізувати його великокнязівське становище. На киян він, судячи з усього, не надто розраховував, розуміючи, що їхні симпатії все ще на боці Святополка. Безперечно, Ярослав виявив себе вмілим тактиком, але значення його руської правди об'єктивно перевершило ці меркантильні розрахунки. Поява цього судочинного кодексу, по суті, засвідчувала, як це відзначив ще Зимін, правове оформлення давньоруської держави. Відтепер на всі сфери внутрішньодержавних правовідносин поширювалася князівська юрисдикція. Князь із ватажка дружини, інтересами якої він переймався досі, перетворювався на володаря всього давньоруського суспільства – немає навіть найменшого сумніву в тому, що після остаточного утвердження Ярослава на київському столі руська правда набула загальноруського значення. Іншими важливими справами початкового періоду Київського князювання Ярослава були відбиття печеніського нападу на Київ 2017 року і закладини Софії Київської. У повісті минулих літ ці події описані під 1036-1037 роками, але є всі підстави датувати їх на 20 років раніше. У зв'язку з особливою важливістю цього сюжету дозволимо собі процитувати статтю повісті минулих літ 1036 року. Ярославу, же сущу в Новгороде, весть приде ему, якого печенези отстоят Киев. Ярослав, себра свои многие, варяги и славени, приди к Иеву, в город свой, и би печенеги без числа. Ярослав выступи из града и исполчи дружину и поставил варяги посреди, а на правой стороне кияня, а на левом крыле новгородцы, И сташа пред градом. Печенези приступать и по чаша, и уступишаяся на месте, и где же стоит ныне Святая София, метрополия русская. Бібо тогда полє вні крада, і бість січа зла, і адва адалі к Ярослав». Як вважав Ір'їн, стаття ця пізнього походження і прямого стосунку до 1036 року немає. Укладач її сам протиставляє те, що було раніше, коли відбулася битва, тому що було в час написання статті. Битва з печенігами, за його словами, сталася на полі за містом, де тепер стоїть Софія. Остання, як свідчить ряд літописів, була закладена Ярославом 1017 року. Найщо ми докладно розглянемо хронологію будівельної діяльності Ярослава Мудрого, а тут нас цікавить насамперед питання, коли печеніги напали на Київ. Як і у випадку з часом закладин Софії, дослідники більше довіряли повідомленням повісті минулих літ. Це хрестоматійне уявлення було піддане сумнівам і з переконливою аргументацією, здається лише Ілліним 1957 року. Важливим джерелом для з'ясування питання хронології нападу на Київ печенігів є Еймондова сага. Ось як вона описує цю оборону. Після звичної інтродукції про затримання платні варяським воїном Ярославом і розв'язання конфліктної ситуації в ній, повідомляється, що Ярослейв доручив Еймонду готувати оборону міста. Вирішено було захищатися за міськими стінами – Довкола міста було викопано глибокий рів, який наповнили водою і перекрили дерев'яним помостом. Жінкам було наказано вдягнути святкове обрання та золоті прикраси, щоб пожадливі печеніги, побачивши це.